بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسل لأمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما dan nabaat Alhamdulillah segala puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu di dalam siri halaqah in sunnah yang kita bawakan pada malam ini melalui pertubuhan kebajikan Darul -Tawheed. Kawangan kedah. Yang mana kita bincangkan uh, tafsir tafsir Al-Karim Ar-Rahman di tafsir Kalam al mannan tulisan Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sagdi, warahmatullahi al taala, yang meninggal dunia pada tahun 1376 hijrah. Muslimin Muslimat Rahmati Allah subhanahu taala sekalian. Pada malam ini insya Allah kita akan sama-sama melihat uh, Tafsiran Syekh daripada surah uh, Surah Al-Hakumut Takathur Seperti yang uh, disebut oleh Syekh di sini Tafsir Surah Al-Hakumut Takathur Surah ini juga uh, biasa kita kenal dengan Surah Al-Takathur difanadi juga dengan surah dengan nama al-maqbarah surah al-maqbarah diambil pada ayat yang kedua daripada surah ini hatta zurtu al-maqabir al-maqabir uh, jamak kepada maqbarah kubur al-qabr uh, dan surah ini adalah wahiyya makiyyatun surah ini termasuk di dalam kumpulan surah makiyyah dan Ibn Atiyah rahimahullah menyebut la a'lamu fiha khilafan dia mengatakan aku tidak mengetahui adanya khilaf bahawasanya surah ini adalah surah makiyyah seperti yang dapat kita lihat di dalam surah ini adanya peringatan berkenaan tentang uh, hakikat kelalaian manusia di dalam berlomba-lomba mengumpulkan uh, kehidupan dunia sehingga melupakan dia daripada kematian dan kalau kita lihat memang ayat ini daripada awal sehingga akhirnya uh, syarat dengan uh, peringatan demi peringatan yang mana hakikat kehidupan dunia ini akan berakhir dan kita pasti dan pasti dan pasti akan menemui sebuah kematian yang merupakan pintu masuk kepada alam akhirat yang kekal abadi maka disitulah kita akan melihat kehidupan yang sebenar siapakah di kalangan mereka yang Uh, beruntung dan siapakah di kalangan mereka yang rugi dan pada hari itulah akan ditanya semula diaudit diperiksa segala uh, nikmat kehidupan dunia yang telah kita uh, capai uh, di dalam uh, di dunia ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian marilah sama-sama kita membaca surah ini sebelum kita masuk kepada huraian Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala a'udzubillahi <Sessizidik> minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim الهاكم متكاثب حتى زومتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كنا سوف Kalaula kamu mempelajari ilmu yang pasti, kamu tidak akan melihat syaitan. Kemudian ma la tus'alun na yawma'idhin Alhamdulillah uh, seperti mana kebiasaan kita kita akan melihat seluruh sedikit berkaitan tentang uh, terjuit ataupun apa yang boleh uh, membantu kita dalam menyempurnakan bacaan Al-Quran kita Surah-surah lazim yang kita bacaan ini. Kalau kita lihat misalnya Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir Di situ pada perkataan Al-Maqabir Perkataan Al-Maqabir Ra di situ mestilah dibaca Dengan nipis roh mesti dibaca dengan nipis kerana uh, apabila kita berhenti pada roh maka uh, kita mesti melihat uh, huruf sebelumnya sekiranya huruf sebelumnya berbaris bawah ataupun uh, ya yang mati maka roh mesti dibaca dengan nipis contoh untuk berbaris bawah seperti perkataan ini al-maqabir Dibaca dengan Ro itu dinipiskan Maksudnya Dijatuhkan Bibir kita Al-Maqabir uh, Sini tak boleh baca dengan tebal seperti mana Ro sebelumnya Ro sebelumnya uh, Sama juga Kita berhenti Tetapi Huruf sebelumnya Berbaris depan Jadi kalau Huruf sebelumnya Berbaris depan Atau berbaris atas Maka Ro Dibaca dengan tebal at ta sur, sur. Kalau ini bir Kita tak boleh baca dengan tebal Al-Maqabir Al-Maqabir itu tebal Jadi di sini mesti dibaca dengan nipis Al-Maqabir Ataupun kalau sebelumnya Ya yang mati Contohnya perkataan Kafir Ataupun Kabir Maka Ra dibaca dengan Nipis ini berkait dengan hukum hakam uh, Ra Jadi huruf Ra ni Seperti yang pernah kita sentuh sebelum ini Ada keadaannya dibaca dengan tebal Dan ada keadaannya dibaca dengan nipis Maka perlu diperhatikan uh, Seterusnya Mungkin kita boleh lihat pada perkataan Ha misalnya Uh, sini juga perkataan ha mesti dibezakan dengan dengan ha. Kadang-kadang orang kita dia tak bezakan. Antara, misalnya kalau kita tengok sini ada uh, perkataan pada al-ha Di sini huruf ha. Dan di sini ha. Biasa kita sebut dengan ha pedas. Jadi di sini mesti disebutkan dengan tepat. Al-ja'im ha. Ha. Bukan disebut dengan Ha Misalnya Al-Jahim Kalau Al-Jahim Itu Ha Kalau sini Al-Ha dibezakan dengan Ha al ha al ha Itu Ha Kalau Ha uh, Dia ada Dia keluar daripada uh, Aqsa al Halqi Daripada Halqum yang paling dalam Ha al ha -kum. Uh, kalau uh, ha uh, kalau daripada pada uh, pancal uh, halqum al-jahim hi al-jahim baik uh, itu yang apa yang kita boleh uh, sentuh berkaitan tentang uh, sedikit tentang sebutan huruf ataupun tentang hukum hukum rom. Seterusnya kita lihat apa yang disebut oleh syekh rahimahullah ta'ala dalam surat takathir ini Qalal mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat daripada ilmu syekh di dunia dan juga akhirat Yaqulu ta'ala muwabbiqan ibadahu an ishtigalihim عما خلقوا له من عبادته وحده لا شرك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء الهاكم عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam keadaan mencela Wabikhan artinya mencela Sebut dengan taubikh Taubikh celaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam keadaan mencela hamba-hambanya uh, Yang sibuk Mencela hamba-hambanya Yang sibuk daripada Uh, tujuan penciptaan mereka Yang sebenar Itulah uh, Tujuan penciptaan uh, Manusia Tujuan sebenar daripada penciptaan manusia ini adalah uh, Beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Ibadatuhu wahdahu uh, Kita diciptakan Untuk menyembah Allah semata-mata Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan dalam surah Al-Zariyat Uh, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِنَّا لِيَعْبُدُونَ dan Aku tidak uh, menciptakan jinn dan manusia Melainkan untuk uh, beribadah لِيَعْبُدُونَ هُنَا لِيَعْبُدُونَ نِي لِيوَحِّدُونَ نِي Untuk mentahikkan aku Seperti mana disebut oleh Ibn Kathir Rahimahullah dalam tafsirnya Uh, beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata la syarikalahu dan tidak mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup uh, beribadat tidak cukup hanya beribadat kepada Allah tetapi mesti juga memastikan ibadat itu uh, tidak mengandungi syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang dia uh, beribadat pada Allah beribadat solat dan sebagainya tetapi dalam masa yang sama ada juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa maka dia masih belum menyempurnakan ubudiah dia kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi terdapat syirik di dalam mungkin di sana sini daripada uh, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa jadi ya Allah minta daripada kita adalah menyempurnakan uh, tauhid dan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu apapun Maksudnya apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala Mestilah diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Tentang bertawakal Tentang uh, Meletakkan <tuh> pergantungan diri Tentang uh, keyakinan, sekolah, meminta pertolongan dalam perkara yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, itu semua menjadi hak Allah subhanahu wa taala. Rizki, rizki juga daripada Allah subhanahu wa taala. Menyebutkan, menyebutkan Allah kerja Allah subhanahu wa taala, perbuatan Allah subhanahu wa taala. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa taala yang tidak boleh kita berikan kepada. Akhir begitu juga uh, dengan obedia uh, ibadah ibadah yang mesti hanya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan kepada uh, selain Allah Subhanahu wa taala doa uh, doa misalnya doa ibadah itu mesti diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita berikan uh, kepada uh, selain Allah uh, melakukan sembelihan misalnya mestilah sekiranya sembiah itu adalah sembiah ibadah. Nah, sembiah ibadah maka mesti diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Video kata syekh apa tujuan kita diciptakan wa ma'arifatihi? Ha nah, tujuan kita diciptakan ini untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita uh, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita Uh, mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak uh, berusaha untuk uh, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-namanya yang yang baik melalui sifat-sifatnya yang mulia yang tinggi melalui perbuatan-perbuatan uh, Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Al Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Itu juga dan juga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tujuan kita uh, Diciptakan untuk sentiasa kita Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekiranya kita tersasar daripada perjalanan tersebut Kita sentiasa berusaha Untuk kembali Berada di jalan yang lurus Berada di Uh, jalan yang akan membawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Al-inabah artinya kembali, sentiasa kembali. Sekalipun kita tersesat, kita kembali semula uh, kepada Allah Subhanahu Wa Sentiasa berusaha untuk uh, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai. Gitu juga uh, tujuan kita diciptakan adalah untuk kita mencintai Allah Subhanahu Wa Kita kenal Allah kita berusaha untuk dekat dengan Allah Dan kita berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu SWT Bukan untuk mencintai uh, selain Allah Subhanahu SWT Maksudnya mencintai selain Allah itu uh, Barangkali adalah fit, uh, fitrah Fitrah man manusia untuk mencintai Wang uh, ringgit misalnya Fitrah manusia untuk mencintai Segala yang dia miliki fitrah manusia untuk mencintai sesama manusia misalnya tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan satu tujuan sebagai dalam kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maka semua itu yang juga merupakan ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala mestilah lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah lebih tinggi daripada uh, uh, kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa dan ini juga menjadi sebahagian daripada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dicintai melebihi uh, segala-galanya بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى sekali Kata, kata Sa'adi Rahimahullahu ta'ala Al-Hakum An-Zalika Al-Madkur Jadi ini Allah Subhanahu SWT menyebut Seperti yang disebutkan tadi Dalam keadaan mencela Hamba-hambanya Yang Telah lalai daripada Tujuan asal Daripada penciptaannya Maka kata Allah Alhaqum An-Zalika Al-Madkur Maksudnya Telah Melalaikan kamu perkara-perkara yang yang saya sebutkan tadi uh, uh, telah melalaikan kamu daripada perkara yang disebutkan tadi at takatur hmm. Fa'ilnya di sini yang yang yang melalaikan itu adalah fa'ilnya uh, perbuatan at takatur Al-hakum ini uh, fa'il. Dan fa'ilnya adalah at-Taqasur, al-Hakumu at-Taqasur, telah melalaikan kamu uh, perbuatan at-Taqasur, itulah berlumba-lumba at-Taqasur ini maksudnya saling uh, berlumba-lumba, uh, al-Muqayyithrah maksudnya. Ataupun uh, At-Takasur ini daripada perkataan uh, ka, uh, Kasir Ataupun uh, Kasura Kasara uh, Banyak Maka At-Takasurus situ Ala wazan At-Tafa'ulu uh, Memberi makna Saling Saling memperbanyakkan Adanya disitu uh, Al-Munafasah Perlombaan di dalam uh, Memperbanyakkan wa lam yadhkur al mutakathara bihi dan tidak disebut al mutakathara bihi iaitu perkara yang diperbanyakkan itu Allah sebut di sini perbuatan saling berlumbu-lumbu untuk memperbanyakkan memperbanyakkan apa tidak disebut apakah uh, objek yang nak diperbanyakkan itu tidak disebutkan di sini kenapa yash madzalika kullama yatakatharu bihi al mutakathirun Wajah terkiri al-muftahiruna. Supaya bila Allah Subhanahu Wataala buang objek ataupun subjek perkara yang diperbanyakkan itu supaya uh, masuk merangkumi semua perkara yang uh, diusahakan oleh orang-orang yang nak memperbanyakkan perkara tersebut, ataupun uh, perkara yang dibanggakan oleh orang-orang yang membanggakan. Perkara-perkara tersebut. Jadi termasuklah di sini seperti yang disebutkan, dicontohkan di sini. Aminat takah fil amwali, walau ladi, walansar, waljunud, walqadam, waljah, wa'ghir dzalika mimmah yuqсадuh minhu mukatharatu kuliyawahidin il aqab. Termasuk. Maka termasuklah uh, semua perkara antaranya memperbanyakkan harta benda. Perbanyakkan harta benda Harta benda ni banyaklah. Masuklah situ rumah-rumah Masuk kereta Masuk uh, tanah uh, Kebun-kebun Aset-aset segala aset-aset Itu semua harta benda Wang ringgit uh, termasuk dalam al-amwal Jadi Ini memang uh, realiti yang dapat kita uh, Lihat dalam kehidupan kita Bagaimana manusia Uh, tidak pernah cukup Dengan segala harta benda yang dia miliki. Dah ada sebijik rumah Nak ada sebijik rumah lagi Dah ada sebijik kereta Nak ada sebijik kereta lagi uh, Dah ada uh, Satu tanah Nak tanah lagi Dah ada rumah rumah Apartment nak rumah teres. Jadi begitulah uh, Panggil manusia Yang berlomba-lomba uh, Jadi dia bukan sekadar nak memperbanyakkan asetnya itu tetapi dengan tujuan dengan uh, dalam bentuk berlumba-lumba adanya perlumbaan maksudnya kalau kita tengok ada orang hidup dalam hidup berjiran ni bila dia tengok jiran dia tambah dapur dia pun nak tambah dapur bila dia tengok jiran dia tambah satu tingkat lagi atas dia pun nak timba, nak tambah satu lagi tingkat atas tambah bilik pula nah ha, jadi bila dia tengok jiran dia tambah kereta dia pun nak tambah kereta nah ha, jadi Uh, inilah maksudnya perkara-perkara yang dilakukan Dengan tujuan berlumba-lumba memperbanyakkan uh, harta itu Ataupun memperbanyakkan anak uh, kita tengok, Dia tengok orang oh, anak ramai, dia pun nak anak ramai juga Memperbanyakkan anak Ataupun al-ansar, pengikut-pengikut uh, Meramaikan follower nah, Ini kita tengok ramai orang yang terjebak juga dalam perkara ini Buat macam-macam dengan tujuan untuk uh, meramaikan follower macam yang dibuat wal junut ataupun tentera kalau ini mungkin yang uh, peringkat penguasa raja-raja uh, ataupun pemerintah uh, cuba untuk meluaskan uh, daerah jajahannya supaya lebih ramai tentera-tentera uh, ya, bala tenteranya wal khadam ataupun khadam uh, wal jah dan juga kemegahan, ini semua benda-benda yang uh, diusahakan untuk manusia untuk uh, dikumpul uh, sehingga menjadi banyak uh, supaya uh, dapat dibanggakan dibangga walaisa al-maqsud minhu wajahullah dan semua perkara ini uh, perbuatan berlumba-lumba memperbanyakkan perkara-perkara ini bukanlah dengan tujuan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa jadi kita lihat di sini Syekh meletakkan suatu uh, ikatan kait. Maksudnya uh, apa yang kita boleh faham di sini? Kalaulah tujuan memperbanyakkan perkara ini, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka dia tidak termasuk di dalam celakaan ini. Dia tidak masuk di ini. Maksudnya uh, ini mungkin kita dapat kaitkan dengan misalnya uh, usahawan. Ataupun jutawan Orang-orang kaya Yang uh, Hartanya banyak Yang asetnya banyak uh, Yang pengikutnya ramai Tetapi kesemuanya itu digunakan uh, Untuk mendapatkan Kerezaan Allah Subhanahu SWT nah, Maka dia tidak termasuk Di dalam uh, celahan ayat ini nah, Dan jelas seperti yang kita sebutkan tadi Bila Allah sebut Al-Hakumut Takathur Takai itu Adanya elemen uh, Perlawanan Ataupun perlumbaan ha, Jadi bila berlumba ni, Maka dia Berlumba dengan Dia ada pe, Pesaing dia Dia ada Pesaing dia Maka pesaing itulah Yang menyebabkan Sentiasa uh, Adanya perlawanan itu Dan tidak pernah uh, uh, Ada kesudahan Bila uh, Ada pesaing Bila pesaing dia lebih Maka dia akan berserah Lebih Menjadi lebih Daripada pesaing dia Maka Maka Disitulah datangnya uh, kelalaian Al-Hakum Sebab apa? So apa se uh, disibukkan dengan uh, Perlumbaan tersebut Maka inilah yang dicela Tetapi orang yang uh, Bekerja bersungguh-sungguh misalnya Yang mempunyai etika Mempunyai kesungguhan yang mempunyai Allah SWT melimpahkan bagi dia uh, Rezki, harta benda uh, Pengaruh dan sebagainya Dan dia gunakan Ataupun dia berusaha untuk memperbanyakkan perkara tersebut Dengan tujuan untuk digunakan pada jalan Allah Maka ia tidak termasuk di dalam uh, celaan ini Dan uh, kita perhatikan juga bagaimana Allah SWT uh, Begitu halus menggunakan perkataan Al-Hakum tidak, di, tidak disebut Uh, misalnya uh, Syawalakum jadi, Kamu telah uh, Disibukkan Misalnya Allah boleh sebut Kamu telah disibukkan dengan Perbuatan berlomba-lomba uh, Memperbanyakkan uh, harta benda Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan perkataan -ha Kamu telah dilalaikan uh, Jadi uh, Perkataan dilalaikan ini Lebih uh, mendalam maksudnya dari sudut celaan itu maksud kamu ni bukan saja uh, sibuk tetapi sudah sampai ke tahap lalai lalai kenapa lalai kerana uh, kesibukan kamu dalam memperbanyakkan itu telah melalaikan kamu daripada tujuan asal penciptaan kamu telah melalaikan kamu daripada Allah sehingga kamu tidak kenal Allah sehingga kamu lupa kepada Allah sehingga kamu jauh daripada Allah Sehingga kamu telah mencintai uh, segala-gala yang kamu miliki itu lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dicelah di dalam ayat ini. Seterusnya kata Syekh Rahimullah Taala, "Fاستمرت <Sessizuk> غفلتكم ولهواتكم وتشاغلكم وتشاغلكم." حتى زلتم المقابر فانكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زلتم المقابر أن البرزخة دار المقصود منها أن نفود إلى الدار الآخرة لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين Badalla thalika alal ba'thi wal jazai Alal a'amani fi darin Baqiyah Ghairi faniyah Fi darin baqiyatin ghairi faniyah Kata Syekh Rahimahullahu Ta'ala Maka uh, Ghaflah Sifat ghaflah kamu itu Ghaflah ni maksudnya lalai Dengan maksud lalai juga Kalau kita Di sebelah utara ni kita panggil raplah Raflah ni maksudnya lalai lah. Wallahu dan dan begitu juga uh, uh, kesenangan, uh, bersenang lenang, uh, sifat bersenang lenang dan juga uh, kesibukan, watasya'ulukum. Kelalayan, senang lenang dan juga kesibukan ini yang berterusan di dalam hidup kamu. Sehinggalah hatta zibtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi perkuburan. Sehingga kamu menziarahi perkuburan Jadi apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya ini al-haqqu ini berterusan. The orang yang lalai itu, itu ibarat seperti orang yang dibuai uh, dengan kehidupan dunia ini dalam perlumbaan itu, dalam usahanya untuk berusaha Mengumpulkan upah harta sebanyak-banyaknya itu seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sekiranya seseorang itu diberikan satu wadi daripada emas maka uh, nescaya dia akan menginginkan uh, wadi yang kedua, satu lembah emas yang kedua. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau hari ini ada tuan-tuan dan kawan yang dia ada satu lembah emas. Betapa kayanya dia. Uh, sudah tentu bukan lagi jutawan tetapi telah menjadi bilioner. Kalau ada satu lembah Yang penuh dengan emas Tapi itu pun Kalau lah ada orang yang ada satu lembah daripada emas Maka sebenarnya nis dia tidak akan Merasa cukup dengan Satu lembah emas itu Maka dia akan inginkan yang kedua Ketiga dan seterusnya Bila dia akan puas Apabila Disumbat tanah ke dalam mulutnya Apabila disumbat tanah ke dalam mulutnya Barulah ketika itu Kepuasan itu akan hilang Maksudnya bila bila dia mati bila dia mati, barulah terputus segala uh, keinginan, segala kesenangan itu Ada nah, inilah yang disebutkan yang disebutkan secara jelas dalam ayat ini hatta zultumul makhabir maksudnya kelelayan ini dalam kesibukan dunia ini memang tidak akan pernah berhenti sehinggalah kamu menziarahi perkuburan kankasyafahina izin lakum al -ghafah. Ketika itu barulah tersingkat bagi kamu Penutup Apa yang uh, Membataskan ataupun yang menutup Pandangan kamu Kepada kehidupan akhirat Yang kekal abadi Kita ini kita uh, Hidup di dunia ini Kita sekadar Nampak kehidupan dunia Tetapi bila ada Seseorang yang mati Memang kita nampak orang itu mati Kemudian kita akan Tanam dia ke dalam kubur Kemudian habis Kita dah tak nampak apa lagi lah Tetapi orang yang mati Dia yang melihat Apa yang dihadapi Pada uh, kehidupan seterusnya Orang yang hidup ni dia, dia tak nampak Jadi Kematian ini adalah Seperti yang disebutkan di sini Kematian uh, Walakin seperti yang disebut tadi annal darun al maqsud minha annufuz ila dar al akhirah. Jadi uh, perkuburan ini adalah suatu al barzakh. Barzakh ni maksudnya pemisah. Pemisah, satu garis pemisah. Satu dinding penghalang. Al barzakh ini adalah suatu tempat darun satu tempat yang eh, maksudnya adalah anfuru iladhir akhirah masuk satu tempat yang akan membawa kepada eh, kehidupan akhirat. Jadi sebabnya tadi walaupun pak ada matahat eh, bila kita akan eh, tersingkapnya benda ini eh, bila kita masuk ke dalam kubur bukan hatta zul tuhul makab bukan maksudnya sehingga kamu menziarahi perkuburan. Ini bukan kita pergi sebagai eh, pelawat ke kubur itu maksud di dalam ayat ini hatta zurtu mim maqabiri sehingga bila kelalaian itu akan berhenti apabila kamu mati dan kamu akan dimasukkan ke dalam kubur ketika itulah akan tersingkapnya segala uh, penutup segala penghalang barulah kita akan tersedar walakin ba'dama ta'azzara 'alaykum istinafuh tetapi ketika itu telah terlambat. Kita tidak mungkin dapat patah balik ke belakang. Kita mungkin tidak dapat mengulang kembali kehidupan kita. Tak mungkin orang yang telah mati, dia dapat kembali hidup semula, keluar dari kubur, kemudian mulakan semula kehidupannya. Patah balik, betulkan kembali kesaran-kesarannya. Itu tidak mungkin, tidak akan berlaku. Siapa yang mati maka dia telah Meninggalkan dunia ini Dia telah meninggalkan dunia ini Tidak ada jalan untuk Memulakan semula kehidupan dunia ini Dan ini ditunjukkan oleh Ayat ayat ini Hatta Zultumul Makhabir Seperti yang kita sebutkan tadi Yang Penghalang yang dimaksudkan itu adalah Pintu masuk kepada Kehidupan akhirat kerana Allah subhanahu wa ta'ala لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُمْ Zairin. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Menamakan mereka itu sebagai Penziarah وَلَمْ يُسَمِّهِمْ مُقِيمِينَ Dan tidak dinamakan mereka itu sebagai Penduduk Penduduk ataupun uh, Penetap Orang yang menetap Di dalam kubur uh, Jadi kita Setiap orang yang hidup di dunia ini akan mati dan untuk sampai kepada akhirat maka dia dia mesti melalui uh, perkuburan, mesti melalui, melalui kehidupan di alam kubur jadi kita bukanlah kita, bila kita mati, kita masuk dalam kubur itulah tempat kita selama-lamanya tidak, kubur itu adalah tempat persinggahan persinggahan sebelum kita meneruskan perjalanan kita menuju kepada ke alam akhirat. Sehingga akhirnya kita akan sama ada kita destinasi terakhir kita sama ada syurga ataupun neraka. Fadalla zalika ala al-ba'th wal jazaa' ala al-a'mal Jadi ayat ini juga menunjukkan bahawa uh, adanya kebangkitan apabila kita di dalam kubur ini hanya sekadar singgah maksudnya kita akan dibangkitkan semula daripada kubur akan sampai suatu masa sampai suatu saat apabila dunia ini dikiamatkan maka kesemua orang yang mati akan dibangkitkan daripada uh, perkuburan mereka uh, itulah apa yang uh, disebut dalam Al-Quran dalam banyak tempat yang Uh, dirakamkan juga uh, pengingkaran orang-orang yang kafir mereka menafikan adanya adanya uh, kebangkitan selepas kehidupan dunia ini uh, اذا wa a اذا kunna ترابا وعظاما فانا لما adakah kami ini uh, selepas menjadi tanah selepas menjadi tulang adakah kami akan dibangkitkan semula ini antara ayat-ayat uh, Orang-orang kafir yang Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran Yang mereka tidak mempercayai, mempercayai adanya kebangkitan selepas daripada mati Ada di kalangan mereka yang ingat Setelah mati itu mati, habis Tidak dibangkitkan semula Tetapi dalam banyak ayat di dalam Al-Quran ditegaskan Kita, apabila kita mati dan ditanam di dalam kubur Itu hanyalah persinggahan sementara Sehinggalah sampai ke suatu masa Allah SWT akan membangkitkan kita semula Dengan tujuan Untuk membalas Segala amalan kita Membalas segala amalan kita Di suatu tempat Di suatu alam yang Kekal abadi Dari Baqiyah Negara, Negeri yang Kekal Yang tidak akan Sirna, yang tidak akan musnah jadi yang akan menerima Balasan yang baik Maka dia akan menerima balasan yang baik Di alam yang kekal itu Yang tidak ada uh, Penghujung Dan mereka yang menerima uh, Balasan yang buruk Azab yang pedih itu Dia akan menerima selama-lamanya uh, di, di alam yang kekal itu tawadhum, Kalla sawfa ta'lamu Maka kala, sahut tahu. Kala, kalau tahu, kita tahu. Kala, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka sebab benda ini memang tahu, kita tahu. Kala, kalau kita tahu. Kala, kalau tahu, kita tahu. Kala, kalau tahu, kita tahu. Kala, kalau tahu, kita tahu. Kala, Orang yang tak beriman dengan uh, hari akhirat Ataupun orang yang tak beriman dengan hari kebangkitan Bila kita kata kita akan mati Kemudian kita akan dibangkitkan semula Dan kita akan Seperti mana yang ada dalam agama kita Barangkali ramai orang yang tidak akan percaya Sebab dia Perkara ini tidak Tidak dilihat dalam kehidupan dunia Dan kita pun tak boleh nak uh, Interview Tanya orang yang Orang yang dah mati Orang yang dah mati Yang melihat hakikat itu kita pun tak boleh Nak tanya dia Macam mana dalam kubur Macam mana apa yang dia lihat Apa yang dia rasai Apa yang dia lalui Tak ada orang yang boleh Sampai kepada uh, Alam itu Kerana itu termasuk dalam uh, Alam yang gaib Yang uh, Mungkin tidak boleh diterima oleh Logik akan manusia Tetapi perlu diimani Perkara-perkara gaib ini Adalah perkara yang perlu diimani Dan diyakini inilah uh, uh, ujiannya dan kita yang hidup juga selagi kita hidup kita belum pernah merasai kematian kita belum pernah uh, melihat apa, apa, ataupun kita belum pernah merasa apa yang dirasai oleh orang-orang yang telah mati maka kerana itu perkara ini sangat sukar uh, untuk diterima dan diyakini dan inilah yang akan membezakan Antara orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga orang yang tidak beriman Pokoknya di situ adalah Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada melalui Ayat-ayat Al-Quran Ataupun melalui lisan Nabi SAW Begitu juga dengan Nabi SAW Kita yang nak umat yang datang kemudian ini Tidak pernah melihat Nabi Tidak pernah Tidak pernah uh, Bertemu dengan Nabi SAW Maka memerlukan kepada Keimanan Keyakinan kita Semua ini atas keyakinan kita kepada kepada Nabi SAW Keyakinan kita kepada Allah SWT Keyakinan kita terhadap Apa yang dikhabarkan kepada kita Melalui lisan Nabi SAW Antaranya adalah Apa yang disebutkan Di dalam ayat ini tentang Tentang kematian Tentang alam kubur tentang adanya kebangkitan dan tentang adanya balasan maka ia adalah per perkara yang perlu diimani Di diimani oleh orang-orang yang beriman adapun orang yang tidak beriman maka dia tidak akan percaya kepada perkara tersebut kerana itu Allah mengancam mereka peringatan supaya ditegakkan hujah kepada mereka Allah dah bagi dah peringatan atas dunia melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dalam Allah subhanahu wa taala tetapi okay, Kamu tidak mau beriman Kamu tidak meyakini Maka Allah kata Kalla sawfa ta'lamu Ini termasuk dalam Salah satu peringatan Allah SWT Sekali-kali tidak uh, Nesayah kamu akan mengetahui Dan Allah ulang sekali lagi Summa kalla sawfa ta'lamu Seolah-olah menggambarkan Adanya uh, Pengingkaran di situ Kita kata Ada kematian Mereka kata tidak Kita kata, tidak. Kita kata tentarilah kamu akan mengetahui tentang hakikat ini mereka kata tidak mereka menafikan perkara tersebut Jadi Allah Subhanahu ulang sekali lagi summa kalla. kemudian sekali-kali tidak saw ta'lamun kamu pasti akan mengetahui perkara tersebut la ilaha illa allah Dan uh, perkataan kalah ini juga seperti uh, Membentak sebenarnya Seperti orang yang uh, Sedang lalai uh, Sedang tidur Jadi perkataan kalah ini supaya seperti, seperti uh, Mengejutkan mereka Seperti, seperti suatu kejutan uh, Bentakan kepada mereka Supaya mereka bangun daripada kelalaian mereka itu Yang mana apabila kamu uh, Tersedar daripada Tidur kamu itu, kamu akan melihat Hakikat Hakikat sebenar saya ta'lamun tahu. Kemudian, kalau saya ta akan tahu, kalau kamu tahu, Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pengetahuan uh, yang yakin, ay, Law ta'lamuna tahu apa yang ada di hadapan kamu, ilmu yang sampai Ertinya uh, Sekiranya kamu mengetahui Apa yang berada di hadapan kamu Dengan suatu ilmu Yang Sampai ke dalam hati kamu maksud ilmu di sini Bukan sekadar ilmu Logik di kepala sahaja Tapi ilmu ini datangnya daripada Keyakinan kamu Datangnya daripada uh, Keyakinan Daripada dalam hati kamu Lama'alha'kum utakasuh Ertinya uh, Lalu tعلمونا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَمَامُكُمْ عِلْمًا يَصُل إلَى الْقُلُوبِ لَمَا لَمَا الْهَاجُمُ التَّكَاتُوَ. Sebaliknya kamu mengetahui apa yang berada di hadapan kamu dengan suatu ilmu yang sampai ke dalam hati, ilmu yang menusuk ke dalam hati kamu, yang membawa kepada keyakinan, ilmu yang membawa kepada keyakinan, lama al-hajum takatu. kamu tidak akan dilalaikan dengan perbuatan dan perbanyak-banyakkan. Wala badartum ilal a'malis salihah. Dan nescaya kamu akan bersegera kepada amalan-amalan yang salih. Walakin tetapi adam al-'ilmi al-haqiqi sayyarukum ila ma tarun. Tapi kerana ketiadaan ilmu yang sebenar ini, ilmu hakiki, ilmu tentang perkara yang sebenar tentang kematian Tentang apa yang akan Dihadapi di dalam kubur Tentang apa yang akan berlaku Selepas daripada alam kubur Tentang apa yang akan berlaku Selepas daripada kebangkitan Di mahsyar Di titian sirat Maka niscaya Maka Kerana ketiadaan ilmu yang sebenar inilah Maka menjadikan kamu Masayyarkum ila ma'atarun yang menyebabkan kamu uh, Menuju kepada Apa yang kamu lihat sekarang Itulah La tarawunnal jahim Itulah nescaya Pasti kamu akan melihat Neraka jahannam, Neraka jahim Aib La taridunnal qiyamah Artinya Kamu pasti akan datang ke, ke, Kepada hari kiamat فَلَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ أَلَّتِي أَعَدَّهَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ Maka nesihat kamu akan melihat neraka jahim yang Allah SWT sediakan kepada orang-orang yang kafir. Ini suatu ancaman yang sangat keras kepada mereka yang menafikan ataupun lalai dengan kehidupan dunia ini tak pernah langsung nak memikirkan tentang Tuhan tak pernah memikirkan langsung Tentang kehidupan uh, Abadi Saya yakin Kalau kita tanya siapapun, pun Tentang orang Islam dan orang bukan Adakah kita akan hidup selama-lamanya Di atas dunia ni Tidak akan ada orang yang akan cakap Saya akan hidup selama-lamanya Setiap orang yakin dan percaya Yang dia akan sampai suatu saat Dia akan meninggalkan dunia ni Dia akan meninggal dunia Dia akan mati kalau orang Islam, kalau bukan Islam, cuba pergi tanya Orang bukan Islam juga dia kata dia akan mati. Cuma keyakinannya terhadap uh, kehidupan selepas mati itu uh, tidak dibina atas uh, ilmu yang sebenar, yang yang disebutkan oleh saya di sini. Uh, kerana ketiadaan ilmu yang sebenar, ilmu yang hakiki ini, maka menyebabkan apabila keyakinannya itu uh, salah. Maka menyebabkan cari hidupnya itu juga salah Kita di dalam Islam Kita ditekankan Bahawasanya dunia ini adalah sementara Dunia ini adalah kehidupan sementara Dunia ini adalah tempat untuk kita Seperti yang sebutkan pada permulaan tafsir ini Dunia ini adalah tempat untuk kita Menyempurnakan ubudiah kita kepada Allah SWT Kita diajar dengan mengenal siapa pencipta kita Siapa Tuhan kita tujuan kita datang ke dunia ini maksud hidup kita atau tujuan hidup kita adalah untuk mengabdikan diri kepada pencipta kita kemudian, kemudian kita hanya hidup di dunia ini sementara dan setelah itu kita akan dimatikan oleh pencipta kita pencipta kita yang mencipta kita, yang menghidupkan kita dan menghantar kita ke dunia ini pencipta itulah juga yang akan mematikan kita dan akan menghitung akan menghisap kehidupan dunia kita untuk dibalas pada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maka kerana itu setiap mukmin, setiap orang Islam dia sangat mengambil berat tentang kehidupan dunia. Bukan kita kata orang Islam ni dia tak ambil penting, tak ambil berat tentang kehidupan dunia dia. Orang Islam lah yang sangat mengambil berat tentang kehidupan dunianya. Kerana kehidupan dunia ini akan menentukan hasilnya untuk menentukan kedudukannya dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi maka dia sangat uh, berkira dengan kehidupan dunia dia akan uh, sangat teliti dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini dengan mengikut uh, aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang-orang yang tidak yang tidak mempunyai uh, ilmu yang sebenar ini, ilmu yang hakiki ini, maka dia akan mengikut kepercayaannya, mungkin mengikut-nikut dengan tidak ada suatu landasan ataupun pegangan dalam kehidupannya itu, mungkin mengikut sekadar uh, logik akalnya ataupun mengikut uh, kehendak uh, hatinya, dan dia merasakan tidak ada suatu perhitungan terhadap apa yang dia lakukan Maka Akhirnya Orang yang tidak meyakini adanya uh, Kehidupan akhirat Ataupun adanya perhitungan ini Maka dia uh, Bilakah dia akan tersedah tentang perkara ini Apabila dia mati Itu dah pemulaannya Dia akan melihat uh, Perkara yang sebenar Kalau dia tidak beriman kepada Allah Kalau dia tidak menyiapkan diri dengan amal-amal yang soleh Maka kuburan itulah tempat persinggahan pertama yang akan uh, memperlihatkan kesudahan kehidupan akhiratnya dan kemuncaknya adalah apabila dia akan datang pada hari kiamat dan melihat dengan mata kepalanya sendiri neraka jahim yang pernah sebenarnya yang pernah diberikan peringatan kepadanya pernah lalu dalam kehidupan dia pernah sampai kepada seruan Islam Pernah sampai kepadanya Ayat-ayat Allah Pernah sampai kepadanya Seruan-seruan Nabi SAW Pernah sampai kepada teringganya Dan akhirnya hari ini dia benar-benar melihat Sekarang itu Benar-benar ada di hadapan matanya Neraka jahil Yang disediakan Untuk orang-orang yang kafir Orang yang mendustakan, Yang menafikan Perkara tersebut ثم لن ترونها عين kemudian kamu akan melihat uh, neraka jahim itu عين اليقين dengan ai ru'yatan basariyah kamu akan melihat dengan, dengan penilaian mata kepala kamu yang mendatangkan keyakinan. Karena ada orang ni ada orang ni di kita kata yang di dunia ada orang dia kalau dia dengar dia tak akan percaya. Ada orang sampai dilihat sendiri dengan mata kepala dia baru dia akan percaya. Dan inilah yang uh, di suatu ancaman yang disebutkan di sini. Pasti tak apa kalau tak percaya atas dunia tak apa. Tapi ingat Sampai suatu masa, kamu akan mati Kamu akan dibangkitkan semula Dan kamu akan melihat Ada Neraka jahim yang Yang diancamkan dahulu Dan kamu akan melihat dengan sebenar-benarnya Dan kamu akan yakin Dengan apa yang telah kamu lihat Di hadapan mata kamu itu Seperti mana yang Allah SWT Fimankan Tamaqala Ta'ala Wara'al mujrimuna an-nar fadannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa Dan orang-orang yang berdosa orang-orang yang bersalah itu akan melihat api neraka Fadannu annahum waqi'uha katandhannu di sini bukan maksud menyangka Maka ketika itu ketika mana Orang-orang yang berdosa ini Melihat api neraka Allah SWT Yang marak menjulang Maka mereka akan yakin Ketika itu mereka akan yakin Mereka akan teringat semula Ayat-ayat Allah SWT tentang Ancaman tentang Dosa-dosa Tentang hukuman terhadap dosa-dosa Yang akan diazat dengan api neraka Maka ketika itu mereka Apabila mereka melihat Api itu berada di hadapan mereka mereka akan yakin, bahasanya mereka akan masuk ke dalam api neraka itu seperti mana yang Allah Swt. telah janjikan kan. yajidu anha maszifa. Mereka yakin bahasanya mereka akan masuk ke dalam api neraka itu dan apabila mereka masuk mereka tidak akan dapat melarikan diri daripada api neraka tersebut. Nsallallahu taala sallam. Matoala afiyah. Saya doakan semua diri saya, ahli keluarga saya, tuan-tuan semua yang uh, Para pendengar para penonton yang mengikuti semua ni kita semua disenamakan daripada azab Allah Subhanahu Wa ta tak dapat kita bayangkan betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa uh, dan sudah tentulah kita uh, tidak akan uh, mampu menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala sebut hari ini api dunia pun kena tangan agak sikit 2 jam dah kita rasa pedih sampai terganggu tak sampai tak boleh nak buat benda apa pun. Dan lagi dia azab dengan api ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benar-benar ini bukan a uh, olok benar-benar apa yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita selamatkan kita benar azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Tsumma latus'aluna yawma idin 'anil na'im." Setelah Allah Subhanahu taala ancamkan dengan api neraka ini jadi alhaqum takadzuh hatta zutun al maqabir kala sawfa maksudnya Orang yang lalai dalam kehidupan dunia ini lalai dengan apa lalai dengan memperbanyakkan harta benda memperbanyak-banyakkan dengan segala-galanya maksudnya dia tidak ada masa untuk Allah Subhanahu taala sibuk dengan kehidupan dunia ialah macam ni Allah kata kala sawfa ta'lamun Tawulah nanti nah, kamu dan kamu akan sampai satu masa kamu mati hatta zutu min maqabir bila kamu mati nanti kamu akan uh, tawulah kesudahan kamu sehinggalah akhirnya kamu akan melihat api neraka Allah Subhanahu taala yang marak menyala um ketika itu tidak ada lagi jalan untuk berpatah balik yang ada hanyalah api neraka di hadapannya yang dia yakin dia akan masuk ke dalam api neraka tersebut dan tidak akan dapat menyalahkan diri Selesai itu Allah Swt menyebut summalatus yawma yauma indin anaim. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari tersebut tentang anaim, tentang nekmat-nekmat Allah Swt yang banyak. Al-Lati tanagamtum bihi fi tari dunia, dan kamu telah bersenang-lenang, bersenang-lenang dengan nekmat tersebut dalam kehidupan dunia hal bishukrihi adakah kamu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan syukur terhadap segala nikmat itu Yang kita sebutkan asal makna syukur ini dari segi bahasa syukur dari sudut bahasa Arab sebenarnya pada asalnya digunakan kepada Uh, haiwan ternak yang diberi makan Dengan sedikit makanan tetapi menjadi Lebih gemuk daripada uh, Kadar makanan tersebut Maksudnya bagi makan sikit ke tapi jadi gemuk Jadi jadi Besar uh, ini Maka orang harap Asal daripada keadaan ini masih bagi makan sikit kemudian Haiwan terjadi gemuk maka dikatakan haiwan itu Bersyukur Maksudnya apa? Membalas dengan sesuatu yang lebih daripada apa yang diberi jadi kalau kita nak Melihat syukur itu dalam Konteks bahasa yang sebenar Sudah tentu kita tidak pernah Bersyukur kepada Allah SWT Telah banyak yang Allah berikan kepada kita Macam-macam ni'mat Allah berikan kepada kita Tetapi Yang kita balas kepada Allah Adakah lebih banyak daripada apa yang kita terima daripada Allah Sudah tentu Tidak banyak Sudah tentu banyak yang kita terima Tetapi sedikit yang kita balas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dari segi syukur pun sebenarnya, wallahu a'lam tak taruh itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita dengan dengan rahmatnya. Illa an ya Bi dengan berahmatihi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita dengan rahmatnya dan kerana kalau kita kalau kerana tidak dengan rahmat Allah Subhanahu Taala maka sudah tentulah kita tidak uh, tidak akan mendapat sedikit pun daripada nikmat akhirat dengan pelbagai nikmat dunia yang kita terima ini yang tidak mampu untuk kita mensyukurinya tak mampu tak mampu kita nak membalas segala nikmat yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita bukan sedikit banyak Ni'mat Allah berikan kepada kita Dari kita kecil sampai sekarang kita dah besar Berapa banyak udara yang kita sedut Berapa banyak uh, Ni'mat tubuh badan yang Allah berikan kepada kita Kesihatan uh, Dengan segala anggota tubuh badan yang sangat sempurna Yang sangat uh, Sangat sesuai Dengan kehidupan kita Dengan akal fikiran, dengan hati perasaan Dengan uh, segala Anggota badan, dengan Segala sistem yang ada di, di dalam badan kita ini dan, uh, di bahagian kepala dengan pelbagai bentuk panca indera uh, otak yang berfikir telinga yang mendengar mata yang melihat mulut yang bercakap hidung yang menyedut uh, udara bernafas uh, sistem pernafasan uh, organ uh, pencernaan tangan yang dapat melakukan pelbagai perbuatan Kaki yang dapat melakukan pelbagai perbuatan Badan yang berjalan dengan tegak Ini semua nikmat-nikmat Allah SWT Yang sangat banyak yang uh, Dalam banyak keadaan Kita terlupa Dalam banyak keadaan kita Terlupa untuk bersyukur kepada Allah SWT Karena itu bila Allah minta kita Memperbanyakkan zikir kepada Allah Ingat kepada Allah Memperbanyakkan syukur kepada Allah SWT Itulah yang sepatutnya tapi Betapa rahmatnya Allah itu Allah ajar kita, ingatkan kita banyakkan zikir pada Allah Syukur pada Allah Itu pun kita tak mampu nak lakukan Dengan solat misalnya yang Allah SWT Minta kita buat sebagai tanda kita Bersyukur pada Allah SWT Itu pun tak mampu kita sempurnakan Kerana itu Nabi SAW Apabila bangun malam Solat sampai bengkak-bengkak kaki Apabila Aisyah tanya Bukankah kau telah diampunkan dosa kau Mata qadamah min zambi Mata akhar Dosa yang Lepas dan dosa yang akan datang Nabi SAW jawab mudah Apalak aku ni'abdan syukurah? Tidakkah aku Boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur Ini cara, cara Nabi SAW Menunjukkan syukur, membalas Dengan pelbagai na'mat yang Allah SWT Berikan kepada baginda Begitu juga kita Al-Qum tu mishukrihi Maka akan ditanya dengan segala nikmat yang yang kita perolehi ini adakah kita membalasnya dengan bersyukur kepada Allah menunaikan hak syukur kepada Allah Subhanahu taala adakah kita telah menunaikan hak Allah Subhanahu taala dengan segala nikmat yang kita terima ini yang Allah minta kepada kita untuk kita hanya menyembah Allah tidak mensyirikkan Allah berterima kasih kepada Allah memuji Allah Subhanahu taala Uh, melaksanakan segala perintahnya meninggalkan segala yang dilarang redha dengan segala ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu taala dan adakah walaam tasta'inu bihi ala ma'asi dan adakah kita tidak menggunakan segala nikmat itu untuk uh, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu taala nikmat yang Allah berikan pada kita yang patutnya kita jadi lebih taat pada Allah tetapi adakah dengan nikmat tersebut telah menyebabkan kita jadi lebih inkar dan kufur pada Allah SWT فَيُّ نَعِيمُكُمْ نَعِيمًا أَعْلَى مِنْهُ أَخْضَانَ jadi adakah uh, segala nikmat yang kita terima pada Allah SWT ini menjadikan kita bersyukur pada Allah lalu Allah SWT akan menambah nikmatnya Betapa rahmatnya Allah swt. Kalau kita pandai bersyukur pada Allah, kalau kita kenal Allah dan kita tahu untuk bersyukur pada Allah, Allah akan tambah segala nikmat tersebut. Maka setiap nikmat yang datang perlu diikuti dengan syukur, lalu Allah akan menambah nikmat yang seterusnya. Allah akan menambah lagi yang lain. Sayyuna aimukum naiman, a'la minhu abad. Bahkan Allah akan menambahkan lagi dengan nikmat yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Betapa Pemurah dan betapa berterima kasihnya Allah dan Kerana itu antara nama Allah Al-Syakur Allah SWT sangat uh, Sangat berterima kasih Sangat membalas Allah beri kita nikmat, Kita syukur Maka Allah tambah lagi nikmat. Dan itulah cara Allah bersyukur semula kepada kita Berterima kasih semula kepada kita Am bihi Ataupun dengan nekmat yang banyak ini menyebabkan kita tertipu dengan nekmat tersebut. Walam taku mubishukri dan kamu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala, tidak melaksanakan syukur pada Allah Subhanahu Wataala. Bal rubba ma istaan al maasi. Bahkan boleh jadi kamu menggunakan nekmat tersebut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. فيعاقبكم على ذلك. لَوَاللَّهُ سَطْعَنَ تَعْلَقَنَ مُهُكُمْ كَمُ أَتَسْبُقْ بُوَاتَنَكُمْ إِذُ قَالَ تَعَالَى وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَزْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الْدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُوَ tak Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang pada hari dihadapkan orang-orang kafir itulah hari kiamat akan dihadapkan orang-orang kafir ini kepada api neraka lalu dikatakan kepada mereka اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها tidakkah kamu telah Uh, menghabiskan segala kemewahan kamu di dalam kehidupan dunia, dan kamu telah bersenang-senang lena dengan kehidupan dunia itu, dengan kemewahan dunia itu, beliau tujuh zau'na ada bagimu. untuk pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina itu. Jadi dunia ini adalah uh, ujian. Dengan segala uh, isinya itu Dengan segala uh, Kemewahan Dengan segala senang lena yang ada dalam dunia itu Seperti yang Nabi SAW sebut, sebutkan Dunia Hulwatun khadirah Dunia ini sifatnya manis Hulwah Khadirah Hijau Segar Orang yang merasai dunia ini Maka dia akan merasai kemanisan dunia dan dia merasai kehijauan dunia itu seolah-olah menyebabkan dia rasa dia benar-benar uh, hidup di dunia ini uh, cuma akhirnya akan menyebabkan yang yang malangnya adalah apabila dunia itu apabila apabila diambil dunia itu menyebabkan dia rasa seronok dengan kehidupan dunia itu apabila dia telah seronok dengan kehidupan dunia itu maka akan hilanglah kehidupan akhirat itu daripada pandangan matanya sehingga tidak lagi dia hidup di dunia ini untuk akhirat, tetapi dia akan hidup di dunia ini untuk dunia maka dia akan uh, merasai segala uh, segala kelazatan kenikmatan dunia itu sehinggalah dia sampai kepada penghujung Itulah ketika mana dia Dimatikan oleh Allah SWT Jadi orang yang macam ni Orang yang enjoy lah kita kata Enjoy di dunia ni Dia nak Rasakan segala-galanya Atas dunia ni Apa benda yang sona atas dunia ni Dia nak rasa Dia nak enjoy Jadi bila masa dia nak Hidup seperti mana Yang Allah SWT kendaki uh, Dalam kehidupan dunia ni Apa yang Allah nak daripada kita Dalam kehidupan dunia ni Allah nak kita jadi Hamba Allah SWT yang baik dan ini juga untuk kebaikan kita Untuk kebaikan semua manusia Allah telah ciptakan dunia ini Segala makhluknya itu dengan Peraturan yang lengkap Manaka Semua ini syariat yang Allah SWT turunkan Dan inilah tujuan asal manusia Makhluk supaya Beribadah kembali Kembali kepada Allah Beribadah kepada Allah Supaya Allah SWT boleh Membalas mereka dengan Balasan yang Yang selayaknya yang lebih, yang lebih lagi ha, Dalam kehidupan akhirat. Maka kan itu selalu di, dikatakan uh, uh, mereka yang uh, beriman pada Allah, yang tunduk patuh pada Allah, maka akan dibalaskan dengan dengan syurga yang nikmatnya itu yang sangat luas dan itu dengan rahmat Allah Subhanahu Taala. Karena kalau nak dibandingkan dengan nyamat yang Allah berikan pada kita di dunia ini, kita, kita tak mampu untuk menunaikan hak nikmat itu kita tidak akan dapat bersyukur dengan nikmat tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa memberikan dengan nikmat dengan syurga yang uh, pelbagai bentuk nikmatnya ya. Dan uh, begitu juga orang yang uh, tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. dia kufur, dia melakukan maksiat Dosor dan sebagainya maka Allah swt membalas mereka itu dengan dengan keadilannya itulah yang selayaknya yang diberikan kepada mereka. Masyaallah masyaallah, semoga Allah subhanahuwataala mengasihkan. Allah SWT telah menutup surah ini Dengan satu persoalan yang Sebenarnya satu persoalan yang Yang berat untuk kita perhatikan Kita lihat uh, Pemulaan surah ini dengan Al-Hakumutakasur Yang mana boleh dikatakan uh, Kesemua perkara yang Yang uh, Diperlumbakan itu adalah uh, Ni'mat-ni'mat Allah SWT Di dunia ini yang sepatutnya uh, Digunakan untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur yang uh, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah SWT yang dapat kita menunaikan hak Allah SWT ke Allah. dengan syukur kita itu Allah akan tambahkan niat tersebut uh, dan bukan digunakan pada jalan yang sebaliknya uh, yang telah melarikan kita daripada tujuan sebenar kehidupan memperbanyak-banyak kata dengan tujuan untuk membangga diri, akhirnya melupakan Allah Akhirnya menggunakan uh, segala-galanya itu pada jalan yang salah, uh, yang uh, di, uh, yang termasuk di dalam perkara uh, melanggar ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Engkau uh, Allah swt tutup surah ini dengan kembali kepada persoalan tersebut. ثم لا تُسَألُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah SWT akan kembali menghisab uh, Bertanya tentang setiap Satu persatu nikmat yang telah diberikan itu Dan tidak ada satu pun yang akan terlepas Latus se'adunna Pasti kamu akan ditanya tentang An-na'in Dengan segala nikmat Yang daripada yang besar Hinggalah kepada yang sekecil-kecilnya Tidak ada yang akan terlepas Daripada uh, penghisaban Allah SWT Seperti yang Nabi SAW sebut apabila تحدث uh, manuqishul hisab faqad uzib sebagaimana qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang uh, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan di azab akan tersiksa maksudnya penghisaban itu sendiri pun dah merupakan suatu azab setiap seseksinya sudah dihitungkan diperiksa satu persatu satu persatu pernah tak kita kita sendiri kira berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Pernah tak kita rekodkan sendiri? Tak pernah Kita sendiri pun kita terima ha, Dalam kehidupan kita ini Dan kita hanya fikirkan macam mana nak tambah lagi Kenikmatan ini Tapi tak pernah pun kita rekodkan Supaya kita sendiri buat perhitungan Dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini Macam mana kita nak membalasnya Kepada pemiliknya yang sebenar Kepada pemberi Pemberi yang sebenar Nah ha, Cuba kita Satu lagi kita ambil mahasabah kita tengok satu badan kita Anggota badan diri kita Kita tengok apa yang ada dalam kehidupan kita Ahli keluarga kita Segala harta benda yang ada Yang kita dapat Kita fikirkan Ini semua ada nikmat Cuma Kita tengok, kita tenung dan kita fikirkan Bagaimana kita dapat uh, Membalas Segala nikmat ini Supaya kita tidak Disoal tidak di, dihitung di akhirat nanti bagaimana adakah kita telah menunaikan hak dan nikmat-nikmat ini la ilaha illallah ini uh, Seperti mana yang disebut hasibu al-fazaq qabla an tuhasabu didih selagi kita masih hidup di dunia ini inilah waktunya untuk kita sentiasa ber mahasawah diri, supaya dengan mahasawah itu akan menjadikan kita lebih sedar dengan segala nikmat yang Allah SWT berikan pada kita dan dengan itu dapatlah kita kembali meletakkan diri kita di posisi yang sebenar di dunia ini, sebagai hamba Allah SWT, yang sentiasa kena berterima kasih, memuji Allah SWT bukan sekadar terima kasih kalau kita tahu hakikat sebenar diri kita sebagai hamba dan Betapa pemurah dan penyayangnya Allah Swt itu akhirnya kita akan memuji Allah Subhanahu atas setiap yang berlaku dalam kehidupan kita. Tak kira yang apa yang kita lihat itu sebagai baik ataupun yang kita lihat sebagai buruk, kalau kita tahu itu datangnya daripada Allah Swt yang mencipta kita, yang mahu mengetahui, yang uh, menentukan yang terbaik untuk kita, maka akhirnya kita bekas kepada berterima kasih, kepada sabar dan Allah, tetapi kita akan memuji Allah Subhanahu dan kita selalu alhamdulillah yang dengan nikmat-Nya تتم kita dalam keadaan yang baik ataupun kalau kita dalam keadaan yang kita lihat kita sedang diuji kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Hmm. Jadi uh, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang dapat kita kongsikan uh, berkaitan dengan surah at-taqasur ini yang uh, hmm. sangat baik dari sudut muhasabahnya kalau boleh kita Uh, Adakala kalau kita sebentar kita sibuk Dalam kehidupan dunia ini Sibuk-sibuk Bagi solat Dalam solat kita baca surah ni Saya akan dapat uh, Menjadi peringatan kepada kita Dalam kita sibuk dalam dunia ni Bila kita baca balik surah ni Kita akan ingat balik Aku ni dah lalai Aku dah telah sibuk dengan dunia ni uh, Jadi uh, Supaya kita dapat kembali Kepada Allah SWT melalui apa yang terkenal di dalam surah ini Ini sekalian itu saja. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wasallam. subhanakallahumma bihamdik wa shabu ala ilaha illa anta astaghfirullahaladzim wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh